Amikor elbocsátottak a kórházból, arra számítottam, hogy egyenesen elindítanak a tengeren túlra, és azon tűnőtten visszakerülhetek-e régi ez a barátaim közé. Ám meglepve arról, hogy két hétre be kell vonulnom egy szanatóriumba, mielőtt további intézkedést hoznának. Padlestownban, Lemster mellett volt a szanatórium, egy szép udvarházban, amelyet több hektáros, gyönyörű kert vett körül. Egy jókedélyű idős matróna vezettem, akivel mi, szerencsés repülősök, kellemes kriketjátszmákat vívtunk, vagy sétálgattunk az erdő hűvösében. Itt könnyű volt azt képzelni, hogy nincs is háború. Két hét itteni gyógykezelés után éreztem, hogy visszatér belém az erő. Nem sokára gondoltam, visszatérhetek a feladatomhoz. Padlestonból Manchesterbe, és megint a Heaton Parkba kerültem. Ezúttal fölöttébb furcsa volt, hogy a kiterjedt táborba állomásozó több ezer kékruhás között egy sincs, aki ismerne engem. Kivéve persze a repülő a lezredest, aki beutalt a kórházba. Érkezésemkor ismét előtte kellett megjelennem, ő pedig rögtön a tárgyra tért. Harry mondta, maga sajnos soha többé nem repülhet. De megoperáltak, már sokkal jobban vagyok. Tudom, de többé nem lehet első osztályú egészségügyi besorolása. Hivatalosan visszaminősítették, és biztos vagyok benne, hogy megérti. Minden pilótának első osztályúnak kell lennie. Igen, persze. Belepillantotta a kezébe tartott taktába. Látom, hogy állatorvos. <gül> Ez problémát jelent. A visszaminősített repülőseket általában a földi személyzethez osztják be, de a magáé kiemelt foglalkozás. – Tényleg nem teljesített szolgálatot máshol csak a repülősöknél? Äh, – Igen, igen, majd meglátjuk. Mindez tökéletesen személytelen és hivatalos volt. Az a néhány szó annak az embernek a szájából nem adott teret a vitára, és egy csapásra véget vetett a jövőmnek a ráfnál. Szinte bizonyos voltam abba, hogy ha nem repülhetek, akkor le fognak szerelni és miközben távoztam a repülő a lezredes és lassan visszaindultam barakkomba a park túlsó végébe, mérlegre tettem hozzájárulásomat a brit védelemhez. Nem adtam le egyetlen éles lövést sem. Krumplihegyeket hámoztam meg, tömérdek csajkát mosogattam el, árkokat ástam, disznókat etettem, mérföldeket meneteltem, szünet nélkül alakiztam, és végül csodával határos módon megtanultam repülni. Mindez semmiért. Elhaladtam majd nagy mellett, és a hangszórókból a fülembe bömült a ráfindulója. Az ismerős hangok eszembe juttatták az élményeimet, a sok barátomat, és hirtelen szörnyen magányosnak éreztem magam. Beszélgetni szerettem volna valakivel. Új érzés volt ez számomra, és ott, abba a valószínűtlen környezetbe kezdtem ráébredni arra, mennyire élveztem annak idején a farmerokkal való csevegést az állatorvosi vizitek során. A vidéki praxis egyik legkellemesebb oldala ez, de az ember közben nem feledkezhet meg a munkáról sem, különben nagy bajba kerülhet. Nem sokon múlott például, hogy Dougalbinél nem kerültem a legnagyobb bajba. Kisbirtokos volt, aki néhány anyakocát tartott Darobin kívül a vasúti sineken található düledező ólakban, és felhízlalta a malacaikat. Emellett bolondja volt a kriketnek. Minden tudott a játék elméletéről és történetéről, és képes volt órákig beszélni róla. Soha nem mondta el. Én hálás hallgatója voltam, mivel a kriket mindig is elbűvölt, bár Skóciában nőttem fel, ahol nem igazán játsszák. Ahogy a malacok között járkáltam, csak a figyelmem egy részét összpontosítottam az állatkákra, a másik felét az a nagy zöld ovális pálya kötötte le ahol Yorkshire hősei küzdöttek. Istenemre látnia kellett volna leánhártun szombaton, közölte mély tisztelettel. 180, és közben esélyt se adott az ellenfélnek. Fantasztikus volt nézni, és meggyőzően utánozta a nagy ember visszaütését. Igen, el tudom képzelni, bólogattam mosolyogva. Azt mondja a Mr. Dagelby, hogy lesántultak ezek a malacok. Ja, feltűnt ma reggel, hogy egyik másik húzza a lábát. És tudja, Morris Léland is majdnem olyan jó volt. Nem akkora menő, mint Len tudja, de a szavamra felérvele. vele. Igen, bátor kis játékos az a Morris, mondta. Lehajoltam, a farkánál fogva felkaptam egy malackát, és bedugtam a végbelébe a lázmérőt. Emlékszik rá, meg Eddie törre azon a barátságos meccsen Ausztrália ellen? Merengő mosoly jelent meg az arcán. – Hogy emlékszem -e? Istenemre, hát el lehet azt felejteni. – Ó, nagy nap volt ez. Kihúztam a hőmérőt. – Lázas ez a kis jószág. Valami fertőzés lesz itt. Talán izületi gyulladás. Tovább haladtam az apró rózsaszín lábak között. – De furcsa ez az egész, hiszen nincsenek megdavadva az izületek. – Szerintem Bill Banffs mindjárt a meccseleink ki fogja ütni Somerset? – Ez a pálya nagyon fekszik neki. Igen, ő tényleg nagyjátékos, mondtam. Szeretem nézni az ilyen gyors dobókat. Gondolom maga mindet láttam már. -e? Lárvódot, Voist, Giot, Ellent meg a többit. Igen, láttam. Egész nap el tudnám nézni őket. Megragadtam egy másik sánta malackát, és megvizsgáltam. Ez is elég különös, Mr. Daggerby. Legalább a fele a malacoknak sántának tűnik ebbe az olba, de nem találom az okát. Hát talán az lesz az oka, amit említett. Ízületi gyulladás. Arra megadhat nekik egy injekciót, nem igaz? Na, addig is elmesélem magának, hogy volt, amikor Wilford Rolf nyolc viketet ért el egyetlen délutánon. Teleszívtam a fecskendőt. A rendben van, legjobb lesz, ha mindet beoltom. Van magánál egy tinta ceruza? A farmer bólintott, én pedig felemeltem az egyik kis állatot, amely azonnal tiltakozó sivalkodásba fogott. Soha nem láttam még a jó öreg vilféthez fokatót, kiáltotta túl Dougalby a hangzavart. Fél három volt, és zuhogni kezdett az eső a pályán, amikor a csapatkapitány átadta neki a labdát. Mosolyogtam és felemeltem a fecskendőt. Olyan kellemesen telt az idő ezeket az emlékeket hallgatva. A legnagyobb elégedettséggel készültem belenyomni a tűt a rózsaszínű combocskába, amikor az egyik kismalac haragdálni kezdte a gumicsizmám sarkát. Lenéztem a lábamat körbefogó kis állatokra, amelyek mind fölfelé bámultak rám, megriadva a társuk éles visításától. Még mindig Wilfred Rodson járt az eszem, amikor észrevettem valamit, ami nem úgy nézett ki, mint egy kis fehér csomó az egyik felfelé kunkorodó orrocska végén. És megláttam egy másikat, meg egy harmadikat is. Egész mostanáig nem láthattam a képüket, mert össze-vissza előttem, de most egyszerre megszólalt a vészcsengő a fejembe. Lenyúltam és elkaptam egy malackát. Amikor megnyomtam a duzzanatot az órán, jeges szél támad körülöttem, előzve a krikettet, a napfény és a zöld fű kellemes képét. Nem csomó volt az, hanem ciszta, egy érzékeny hólyag, amely már enyhe nyomásra is kipukkadt. Éreztem, hogy remeg akarom, ahogy megfordítottam a malackát, hogy megvizsgáljam az apró patákat. További cisztákat fedeztem fel, laposabbakat és kiterjedtebbeket de mind ugyanarról a borzalmas történetről meséltek. Kiszáradt szájjal vettem fel még két malacot. Ugyanabban az állapotban voltak. Ahogy a farmer felé fordultam, éreztem, hogy meggörny ezt a szánalom. Már-már a bűntudat nyomasztó súlya. Ő még mindig mosolygott, és alig várta, hogy folytathassa a történetét. Én viszont a legrosszabb hírrel készültem szolgálni neki, amit csak állatorvos mondhat egy tenyésztőnek. Mr. Dougalby, kezdtem. Sajnos telefonálnom kell a mezőgazdasági minisztériumba. A minisztériumba. Minek? Hogy közöljen velük a száj és körönfájás gyanúját. Száj és körönfájás? Az lehetetlen. Sajnos erről van szó. Biztos benne? Nem az én dolgom ezt kimondani, Mr. Dougalby. Ezt majd egy minisztériumi hivatalnok fogja megtenni. De nekem most azonnal oda kell telefonálnom. Valószínűtlen volt, hogy telefon legyen ezen a helyen, de Dagelbi kicsiben széne szállítással is foglalkozott a környéken. Gyorsan elértem a minisztériumot, és sikerült beszélnem Neville craig az egyik főállású tisztviselővel. Felnyögött. Uh, – ez rémesen hangzik, Jim. Mindegy, maradjon ott, amíg oda nem érek. Dagelbi kérdően nézett rám a fan konyhájába. – Most mi lesz? Most itt kell velem maradnia egy darabig, mondtam. Nem mehetek el innen, amik engedét nem kapok rá. Egy pillanatig hallgatott. Mi lesz, ha igaza van? Attól félek, hogy le fogják vágni a malacait. Minden? Így szól a törvény, nagyon sajnálom. De kártirítést fog kapni. Megvakarta a fejét. De lehet, hogy meggyógyulnának. Miért kell mindet levágni? Tökéletesen igaza van, tártam szét a karomat. A sok állat valóban meggyógyul, de a száj és körönfájás igen erősen fertőző. Amíg ezeket gyógyítjuk, addig átterjedhet a járvány a szomszédos farmokra, majd tovább az egész megyére. Há, igen, de hát a költsége, ez a sok levágás több ezer fontba is belekerülhet. Egyetértek, de enélkül még többe is belekerülhet. Az elhullott állatok értéként túl számítsa bele a tejveszteséget és a húsveszteséget a tehenek, disznók, birkák esetében. Több millióra jön neki minden évben. Még szerencse, hogy Nagy-Británia, Szigetország. Azt hiszem, igaza van. A pipájét nyúlt. És egészen biztos benne, hogy ez az. Igen. Hát, akkor ez van, mormolta. Van ilyen. A régi Yorkshire-i Hányszor hallottam már olyan körülmények között elhangzani, amelyek közt a legtöbb városi ember, beleértve magamat is, a falba verni a fejét. Dougalby kisbértoka egy időre halálosan csöndes lesz. De ő csak megszívja a pipáját, és ennyit mond. Van ilyen. Nem tartott sokáig, hogy a minisztériumban meghozzák a döntést. A fertőzés forrása csak nem bizonyosan valamilyen importált húskészítmény lehetett, amelyet Daggerby nem főzött meg elég alaposan, amikor moslékot készített belőle. A diagnózist megerősítették, és 15 mérfolt sugarú körbezárlatot rendeltek el. Én fertőtlenítettem magamat és az autómat, majd hazamentem. Levetkőztem, a ruháimat elvitték kifüstölni, én pedig beültem egy forró fertőtlenítő fürdőbe. A közben heverve elmeregtem azon, hogy mi történhetett volna, ha nem veszem észre a betegséget, és vidáman folytatom az utamat. Pusztulás és katasztrófa járt volna a nyomomban. Mindig lemostam a csizmámat, amikor távoztam egy farmról, de azok a kis malacok a hosszú kabátom szegélyét, aztán ott van a fecskendőm és a lázmérőm is. A következő útam Terence kétszáz 200, rövid szarvú tejelő tehenéből álló pedigvés csodájához vitt volna. A híres tejgazdaságot nemzedékek megfeszített munkája teremtette meg. Az egész világból érkeztek oda vásárolni, és én mindent tönkre tehettem volna. Aztán ott volt maga Dougalby. Elképzeltem, hogy bejárja a környéket a szenes kocsijával, és közben terjeszti a ragályt. Az is valószínű, hogy kivitt volna néhány malacot a vására, ahonét egész gyors síre és azon túl is elterjedt volna a fertőzés. Könnyű volt elképzelni egy nagy járvány, egy milliókat felemésztő országos katasztrófa kitörésének a kezdetét. Ha mostanáig nem izzadtam volna, akkor most a puszta gondolattól is kiütött volna rajtam a víz. Beléphettem volna azon állatorvosok szerencsétlen társaságába, akik elmulasztották időbe fölismerni a száj és körönfályást. Ismertem közülük néhányat, és vérzett értük a szívem. Olyan könnyen megtörténhet az ilyesmi. Elfoglalt emberek próbálnak megvizsgálni rúdalózó kapálódzó állatokat sötét épületekben, miközben az eszük félig már talán a következő hívásokon jár. És a többi kockázati tényező, a tökéletes váratlanság, az apatikus esetek, a számos figyelemel terelő körülmény. Az én figyelmemet a kriket terelt el, és ez csak nem a vesztemet okozta. De megmenekültem, és alámerülve a forró vízbe Néma imát rebegtem magamban. Később teljesen újruházatban és műszerekkel folytattam körutamat, és belépve Terenc Béli hosszú istálójába ismét áldottam a jó szerencsémet. A lelkiismeretesen gondozott gyönyörű állatok hosszú sora, a csánkok között magasan feszülő kemény tőgyek, a formás fejek, a szalmába álló erős lábak, a tökéletes szarvasmarha mintapéldányai testesültek meg ezekben a pótolhatatlan jószágokban. Amint megerősítik a száj- és körönfájás jelenlétét egy körzetbe, feszült várakozás kezdődik. A farmerek, az állatorvosok, de legfőképp a minisztériumi tisztviselők azt lesik, hogy nem terjed -e tovább a járvány már a diagnózis előtt, és felkészülnek a telefonhívásokra, amelyek az életeket felduló és rettegett járvány kiterjedt pusztítását adják hírül. A városlakóknak a száj- és körönfájás kitörése valami távoli dolog, amiről az újságokba olvasnak. De a falusiaknak azt jelenti, hogy mészárszékké és halotti mágiává változnak át a békés farmok. Vártunk, darobiba, és ahogy múltak a napok, és nem kaptunk ijesztő híreket sánta vagy nyálatzó állatokról, úgy tűnt, hogy a Daggerby farmon történt epizód csak ennyi volt, aminek reméltük. Elszigetelt esett, amelyet egy kisebb mennyiségű import hús termék okozott. Szinte úztam a fertőtlenítőbe minden egyes farmon, Erős, lizololdattal locsoltam a lábelimet és a védőruhámat, amitől már bűzlött a kocsi, és bizony mindig fintorogtak, ha beléptem egy boltba, a postára vagy a bankba. Közel két hét múltán már jó okkal kezdtem biztonságban érezni magamat, de amikor hívást kaptam a híres Béli farmról, meghült bennem a vér. Maga Terenc Béli telefonált. Ki jönne megnézni a teheneimet, doktorú. Az egyiknek hólyagok vannak a tőgyin. Hólyagok. Hatalmasat ugrott a szívem. Nyáladzik is, vagy lesántult? Nem, nem, csak azok a csúnya hólyagok. Valami folyadék van bennük. Elszorult tettem le a Egyetlen csúnya hólyag is épp elég lenne. Néha így kezdődik a teheneknél. Szinte rohantam a kocsihoz, és egész úton cikáztak a gondolataim, mint a villám. Béli farmjára mentem ki közvetlenül Dagerby után. Lehet, hogy én vittem át a fertőzést. De hiszen közben átöltöztem, megfürödtem, új lázmérőt és műszereket vettem magamhoz. Mi más kellett volna még tennem? És a kocsim kerekei, hiszen azokat is fertőtlenítettem. Egyszerűen nem lehetek én a hibás. De, de a gazda felesége fogadott. Akkor vettem észre, doktor úr, amikor ma reggel megfejtem tehenet. A csordát még mindig kézzel fejték, és a keményen dolgozó család hagyományai szerint Mrs. Béli is kivette a részét az esti és a reggeli fejésből, a férjével és a munkásaikkal együtt. Amint kézbe vettem a csöcsét, láttam, hogy bántja valami, folytatta. Aztán sok kis hólyagot fedeztem fel, meg egy nagyot. Azért sikerült megfejnem, és a legtöbb kis hólyag kipukkadt, de a nagy még mindig ott van. Lehajoltam, és alaposan megvizsgáltam a tőgyet. Úgy volt, ahogy mondta, sok apró kifakadt ciszta, és egy érintetlen, nedvedzőn nagyobb. A látvány magáért beszélt, és szónélkül folytatva a munkámat, megfogtam a tehén órát és lehúztam a fejét. Kifeszítettem a száját, és kétségbe esettem, vizslattam az ajkait, az arcát és a fogínyét. Azt hiszem, el is ájultam volna, ha bármit találok, de minden tiszta volt, és normális. Egyenként felemeltem mind a két melső lábát, és szappanos vízzel letisztítottam a patákat. Semmi. Kötelet hurkoltam a hátsó lábára, átvetettem egy gerendán, és egy férfi segítségével felhúztuk a talpát. További dörzsölés és vizsgálat következett, eredménytelenül. Aztán ugyanezt megismételtem a másik hátsó lábával is. Mire végeztem, megizzadtam, de nem lettem okosabb. Megmértem a tehén lázát, és kisé magasnak találtam. Majd fel is alá kezdtem járni az istálóba. – A többi tehénnel nincs valami baj? – kérdeztem. Mrs. Bailey a fejét rázta. – Nem, csak ezzel az egyel. Jó külsejű harmincas nő volt, a szabadba dolgozó piros posgás harcával. – Mit gondol, mi lehet ez? Nem mertem megmondani neki. Itt van egy jószág a tőgyén, egy száj- és körön zárlat alá vett kellős közepén. Egyszerűen nem vállalhattam a kockázatot. Értesítenem kell a minisztériumot. De még ekkor sem voltam képes kimondani a rettenetes szavakat. Csak annyit bírtam kinyögni. Megengedi, hogy telefonáljak? Meglepetnek látszott, de gyorsan elmosődött. Hát persze, jöjjön be a házba. Ahogy végigmentem az istálon, újra megnéztem a gyönyörű teheneket, és odakint a karám udvarán a fiatal üszöket és a kisborjakat. Mindegyiken látszott a béli vérvonal, amelyet generációk szorgos tenyésztése és válogatása teremtett meg és tett életessé. De egy emberre is veszélyes kórokozó nincs tekintettel az ilyen dolgokra, és ha igazolódnak a félelmeim, akkor pár óra leforgása alatt mindez eltűnik a földszínéről. Bementünk a farm konyhájára, és Mrs. Béli egy ajtóra mutatott a helység végében. Ott van a telefon az első szobában, mondta. Lerúgtam a gumicsizmámat és harisnyás lábban lépegettem a kövön, amikor csak nem átvestem Jalson, a család egyéves vasgyúróján, aki az utamba totyogott. Lehajoltam, hogy arrébb tegyen. ő pedig a világ legszélesebb vigyorával nézett fölém. Az anyja felnevetett. Vigyázzon vele, eleven kis ördög, és most fáj a karja, amióta himlőoltást kapott. Szegényké, mondtam szórakozottan, és megsimogattam a fejét. Majd kinyitottam az ajtót, miközben már a rám váró kellemetlen telefonhíváson járt az eszem. Alig pár lépést tettem meg a szőnyegen, amikor hirtelen megtorpantam. Sarkon fordultam, és visszanéztem a konyha felé. Himlőoltást mondott? Igen. A többi gyerek is kaphatott a maga idejébe, de egyiket se viselte meg ennyire. Minden nap ki kell cserélnem a kötését. Ki a kötést? És aztán megfejli a tehenet? Igen, ahogy mondja. Egyszerre fény gyújt bennem, és napfény áradt szét a sötét zaklatott világba. Visszamentem a konyhába, és becsuktam magam után az ajtót. Mrs. Béli egy pillanatig némán nézett rám, aztán tétován megszólalt. Nem akar telefonálni? N nem, nem, válaszoltam. Meggondoltam magam. Értem. Felvonta a szemöldökét, és nem tudott mit mondani. Aztán elmosődött, és felemelte a tejáskannát. Nos, nem inna meg egy csésze teját? Köszönöm, az jól jönne. Boldogarodtam le az egyik nehéz faszékre. Mrs. Béli föltette a teját, és hozzám fordult. Jut eszembe, még. Meg sem mondtam még, hogy mi baj annak a tehénnek. Ó, igen, persze, elnézést, mondtam könnyedén, mintha csak elfelejtettem volna. Himlős. És ez úgy néz ki, hogy magától kapta el. Tőlem? Hát ezt meg hogy érti? Nos, a vakcina, amivel beoltják a gyerekeket, tehén himlő vírusból készül. Maga vitte át a kezével a kicsiről a tehénre. Mosolyogtam, és élveztem a kivételes pillanatot. Kisé elnyílt a szája, aztán kuncogni kezdett. Jaj, nekem, nem is tudom, mit fog szólni a férjem. Életemben nem hallottam még ilyenről. A személyhez kapta az ujjait. Pedig mindig úgy vigyázok, csak mostanában kicsit sok a gond a szegény fiacskám karja miatt. Nem komoly a dolog, mondtam. Van egy kenőcsö kint az autóba, ami elég gyorsan meggyógyítja. Ittam a teját, és közben Jajst figyeltem. Az alatt a rövid idő alatt felforgatta a konyhát, és most éppen azzal volt elfoglalva, hogy kirámolja a sarokba álló szekrényt. Lehajolt, kidugta a kis fenekét, és mélységes odadásra dobálta maga mögé az edényeket, fedőket, keféket, amik ki nem üritette a polcokat. Akkor körülnézett, újabb elfoglaltságot keresve, és amikor felfedezte az én kinyújtott lábamat, odatotyogott. Az okniba bújtatott lábújjaim vonták magukra a figyelmét, és ahogy mozgatni kezdtem őket, oda kapott kövér kis kezével. Aztán végül megragadta az öreg ujjamat, vigyorogva felnézett kivillantva négy apró fogát. Őszinte szeretettel mosolyogtam vissza rá, miközben szétárad bennem a megkönnyebbülés. Nem pusztán hálás voltam neki, igazán kedvemet leltem benne. És kedvelem máig. Zsájsz ma már az ügyfelem termetes farmer saját családdal, minden tud a fajtista tehenekről, de megőrizte barátságos természetét és széles vigyorát. Talán csak annyit változott, hogy immár több foga van. De azt sose fogja megtudni, hogy milyen közel álltam ahhoz, hogy a himlőoltás a szívrohamot váltson ki belőlem.